gosti dragi i dragih prijatelj braćo i sestre evo nas okupljeni na polozi presvete bogorodice čije je ovo i svetinja čija je ona zastupnica i zastupnica i da ništa u našoj pravoslovnoj crkvi nije slučajno upravo i večerašnji naš gost bolje da kažem prijatelj С Raфајlo је naстояtelљт sveто узbenske obitelљji manстиira podmaјe izбудve. On је po drugi put odде sa nama i zaправo sam rekao da on виše nije gost, негој je наш prijatelљ koј je doшаo dave ć raz održi jedno predavajeе na temu susve človekas богом pro светte оци. I ta tema se nekako rodila u mojoj glavi osobito o sretenju gospodnjem to velikom brazniku kada se stara Simeon susreo sa gospodom kojeg je primio naručije i mnogo mi tešto pada kao srešteniku kada moji parohijani i moji sugrađani prožive život ovde na zemlji, onda se zapravo na pravi način nisu ni susreli sa Bogom. Hršteni su u ime Svete Trojice, ali kasnije kroz svoj život tu blagodat nisu zadržali i moram da napomenem kako nas je Sveti Vladika Nikolaj učio da se čovek mora tri puta setiti Boga u ovome svetu i to je prvi kada vidi pravednika da strada zbog njega grešnika drugi put je kada on strada zbog drugog grešnika i treci put je na samrtnom času bojim se da je taj samrtni čas kasno za sve da saznaju za Boga jer upravo mi drugi život nemamo ovaj nam je dat kako bi se sa Bogom ovde susreli i kažem neko se susretne u ranoj mladosti neko u srednjim godinama neko u starosti i nikad nije kasno da se Bog susretne sa čovekom, to je čovek sa Bogom. To će otac Rafailo mnogo bolje ispričati i mnogo bolje reći i smatram da on to neće govoriti ni pesnički, ni omelitički, nego onako kako on to doživljava u svojoj duši, u svom srcu, kako je se on preobratio i pošao za gospodom ostavivši ovaj svet i sve ono što je truležno i prolazno i pošao za Hristom. No pre nego što on uzme reč, ja ću zamoliti, čuo sam da je ovde jedna grupa koja peva u hramu Svetog Save, sripernicom, pa da nam opaju jedno, dve, tri pesme, pa da će posle da predavanje. Ja bi se zahvalio visoko preosvećenom Mitropolitom Filofiju, koji je blagoslovio da otac Rafailo bude večera sa nama, A ovog susleta, braći i sestre, ne bi ni bilo da njegovo preospreštenstvo Episkog Hvaljevski gospodin Milutin nije blagoslovio ovo sabranje i ovo veče. Ja im se molitveno zahvaljujem na njihovoj brizi, jer i oni znaju da ove reči koje padnu na naša srca neće ostati bez ploda. Nadam se da su ovde svi raspoloženi, da to seme koje bude padalo na njihove duše donese stostruki rod i da druge učeći Učimo i sebe ispašamo sve poo nasom. A mi pot.pon da. na podjeko Rovaje je pasom. je vođomsti go so do siaja. Nainaj da uziđen, nasinaj da uziđen, kovi ko to želi. Nasre to mebe kum molim pod da govori. Penjanje na pogna, Bože daj mi strpljenje, upornosti i dozivost pa da steknem molim te. Ponajprije poslušnost, ponajprije poslušnost, smeto pismo Kevija, i svetomoća mi je jačaj u molitvu. A da bi se molio, potrebno je izuma, daleko da opasiš sve svjetske stvari. U početku molitvu, u početku molitvu, usmeno govori, da bi mogla vremenom da postane umna. I u rječi molitve usmije i svoju pažnju, jer ako se rasiješ možeš da zabludiš. Iskušača mnogo, iskušača mnogo, uznemirava molitva, Iz zato se ne proši kada te napadne. Sađem te molitve slatki plodovi viniću, on kakav je to medne možeš da zamisliš. Odjelovanju molitve, odjelovanju molitve, da ti kažem ne traži. Jer je neizrecila božanska tajna. Kad primjetiš molitvu u tebi da djeluje, Dobro je o gradi s poznanjima mnogim. ni starče moj, ni starče moj, Moj se ljub moju mi, ajde daj mi blaga. Blagoslovi monake darovanje molitve Nasinaj da uziđem, nasinaj da uziđem Okoliko to želim, na svetome vrhu molitvu da govorim Da govorim molitvu, da govorim molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine i Logo se Boži, pomiluj nas. Osjećamo se među nama. Jesi ti bit će. Blagodarimo djelnici hrama Svetog Save koji se duhovno neodrekuš sinajskog korijekla i sinajskog blagoslova koga je i naš sveti otac i arhijerej bio nosilac i podržavate sinajsko predanje i učenje je vrhumsko učenje apostolskog korijekla i kvaliteta, a na Sinajskoj gori razrađeno do detalja i kao takvo predano crkvi do ovih naših dana, kao nepogrešivi orijentir svima nama u kretanju kroz duhovni prostor. Da jeste tako potvrđuje i ova nedjelja iz koje povaku izlezimo i ulezimo u ovu narednu, a ona je posvećena kome? A ova prethodna? Svetom Jovanu Vestičniku, velikom učitelju I velikom sinajskom igumanu, koga se crkva nije i ne može odreći koga i dan danas drži i predstavlja kao nepogrešivog učitelja svima nam. A čemu nas uče naši sveti oci, broći i sestra? Uče nas da damo dobar odgovor na ono pitanje koje je Gospod danas postavio kroz svetojevanđelje, onda svojim učenicima i apostolima, a danas i svima nama. A to pitanje crkva ili teras postavljamo. A kroz crkvu onaj koji jeste glava tog čudesnog, a jednostavnog organizma. Evo i mi u ime gospodnje da vas pitamo šta govore ljudi у овом граду у овом крају што говори трини коју иссус христ што говоре људи чује се вас из наших храмова iz naših crkava, iz naših manastira, u koje ulazimo poprilično opušteno, vrlo često hladno krvno, najčešće ravnodušno, rasijano. I iz tog hrama jednog dana kad ulazimo sa takvim raspoloženjem, do nas dopre snažan glas iz svetog utara, vrlo precizno usmjeren, kao što bi metak pogodio otvorena usta koja zijevaju za vrijeme svetih bogosluženja. Umjesto tog metka, vrlo fokusirano i precizno u naše uši ulazi glas i pitanje. Šta ti kažeš? Ko sam ja? Pritom, taj glas ne dolazi od sveštenih. Ne dovezi ni od jednog od ljudi koje inače poznajemo i srijećemo našim hramovima. Dogazi iz svetinja utara od onoga koji je nevidljivo prisutan i pitanic šta ti kažeš ko sam ja? Evo ovaj brat sa zavojem. Tebe je pogodilo pitanje. Šta ti kažeš? Ko sam ja? A vi, gospodine, šta vi kažete? Kosmija. Ja, Najbolje nisam sve čuo. Pitalo. Kvarno. A vi brate u u jakni najedan da se izvosite. A ko ste položili jaknu, šta reče? ti kažeš? Kosmija. To je A ko je on? Kosmija pitao. Sin Boži. Tako. Ti si Hristos. Sin ovoj živluk. Тај гвозд браћо и сестро довезје човек од људске природе. Први пут то питање Господ је поставио својим ученицима. Шта говоре људи за мене? Ко сам ја? Jedni kažu Ilija, neki Jeremija, a neki kažu da si neki od proroka. Poslije svih onih čudesa, neviđenih čudesa i projava čudesne sile pred kojom se svaka bolest povlačila naglo i brzo i poslušno pred čijom se voljom demonska volja inače nepokorna brzo pokorava i povlači i useljava u svinje jer je takav njegov blagoslov pred čijim se glasom i voljom stihije zaustavljaju i mora i vjetrovi O se volji i zvijezde upravljaju, i sunce kreće i sije. Riječju kroz koga je sve posao. Pita kao čovjek. Čovjeka pita mene, pita vas. Pita nas kroz našu crkvu. To je prvo. Osnovno pitanje, ako na njega ne damo odgovor ili ako ga nismo čuli, živeći u crkvi, mi, braće i sestre, u crkvu ulazili nismo. Jer crkva Hristova, crkva pravoslavna i njenu učenju, crkva naša majka, ne može da dopusti sebi. To možemo da dopustimo mi ljudi mnogo što mi sebi dopuštamo, a vi za to ćemo biti odgovorni i ispitani. Crkva ne može da dopusti sebi da njena djeca ne znaju odgovor i da ne čuju to pitanje. Od koga? Od nekog. Naši sveti oci, očekujući od svetih apostola koji su prvi dali tačan odgovor, u prvo prvovrhovnog apostola Petra, odgovorili su, kad je gospod pitao, a vi šta velite, ko sam ja? Petar, naš apostol, prvovrhovni, naš vrhovni učitelj, i moj, i vaš, odgovorio precizno, ti si Hristos, sin Boga Živog. To je, braćo i sestre, tačan odgovor. To je vjera na kojoj je crkva sazidan. Ova crkva petnička i svi naši sveti hramovi, svi naši sveti manastir, Svi naši sveti oci, sveti kivoti, sve što je sveto u našoj zemlji, u našem narodu, u našoj istoriji, sve je zidano na temeljima takve vjera i odgovora koje jasno projavljuje. Ti si Hristos, Sin Boga živog. Tom vjerom, brađu i sestre, mi izražavamo i poklanjamo se čudesnoj tajni spasenja, tajni ovaproćenja. Gledamo u čovjeka, a vjerujemo u njega kao u Boga, u Sina Božije. Samo takva vjera i život koji se temelji na takvoj vjeri možemo nazvati zdravim pravoslavnim i životom i pravoslavnim vjeroispovjedanjem ne može biti onaj koji ne vjeruje u Isusa Hrista kao u Sina Božije. što to znači, braći i sestri? To znači da vjerujemo da On, iako je pred nama kao čovjek, kao jedan od nas, noseći u sebi kompletnu ljudsku prirodu, u prirodu koju mi pokušavamo da razvijamo na razne neblagoslovene načine, sve više produbljujući naš pad, razvijajući i umnožavajući naše probleme, gubeći i ono malo rešenja koje smo imali u rezervama, a savremeni čovjek došao je upravo do tih ekstremnih pozicija da više nemamo rešenja, izuzev kvalitetnih narkotika i jakih magijskih dejstava i različitih oblika kojima možemo sebi život da oduzmemo ali rešenja nema i sve ih manje i sve će ih manje biti a on koji nas pita danas, braći i sestri. Svaku generaciju pita, svakog čovjeka, mene, svakog dana pita. I tebi to pitanje postavlja. I lično, postavlja ga svakoj polorodici, čim se oči otvore. To je prvo pitanje koje nas dočekuje. To su prvi zraci, braći i sestri, koji treba da nam obasjaju života. To je prvi glas koji treba da izađe iz naše duše, iz našega srca, onaj usklik, onaj simbol vjere Ti si Hristos, sin Boga živoga, koji si radi mene, čovjeka palog, grešnog, bolesnog, ranjenog postao čovjek i kroz sebe oslobodio me i mene i svakog onog koji u tebe vjeruje kao u Bogo čovjeka, koji vjeruje i ispovjeda da su se Bog i čovjek sreli i ne samo sreli, braći i sestre Kako reče Otec Ljubov, praznik sretenja, je veliki praznik, ali ne i najveći. To je praznik koji prethodi, to je događaj koji prethodi najvećem događaju. Od vaznesenja gospodnjega, prethodno ustavši iz mrtvih, okusivši smrt radi nas, vaskrsavši radi nas, ustavši radi nas, u tajni vaznesenje, podigavši našu ljudsku prirodu, gdje i danas sjedi sa desne strane oca On je Duhom Svetim, koji je sišao na njegove apostole, a preko njih i kroz srku na svakoga od nas u tajni krštenja i miropomazanja, dao mogućnost da se sa njim ne srijećemo, nego sjedinjujemo, da budemo jedno sa njim. Da svi budemo jedno. Da budemo, kako kaže veliki bogovidec, i veliki učitelj crkve, apostol, prvovrhovne, Pavle, da budemo svi jedan čovjek u Hristu, Isusu, gospodu našem. Ta mogućnost postoji, ona je i nama darovana, koz našu crkvu, avi. Postoje određeni uslovi da bi se blagodatne sile pokrenule i djelovali. Kako da ispunimo te uslove? Koji su to uslovi? Šta treba uraditi i šta ne treba raditi? Šta treba raditi i u koje vrijeme? Na šta treba obratiti posebnu pažnju? Čuli ste kako i u ovoj divnoj pjesmi o isihastičkom učanju crkve govore sveti oci da molitvu prvo treba izgovarati na jedan način, da bi se stekli u slovi da izgovaramo na drugi način, a kad dođemo do tog nivoa, onda posebno obratiti pažnju na sledeće stvar. Sve to, i sestre, izraz učenja naše crkve. A onaj koju crkvi uči i uči preko svetih apostova i svetih otaca ko je on, braći i sesto? Ko nas uči preko svetih otaca i svetih apostola? Znači, duh sveti. A ko je duh sveti? Šta govorite za mene? Ko sam ja? Ne, sin Boga živoga. Ovo je za crveni karton. Sin Boga živoga, znate, to je, to je šamar svetove Nikolaja. To je izvlačenje u šiju. To je, ima ovdje i profesora, čista jedinica. Za duha svetoga, reći da je sin Boga živoga, to je, braće i sestre, bravorečeno, katastrofalan promašaj. Čovjek koji tako vjeru i spobjedi, on ne može da se nada. Njemu Bog neće pomoći. Njegova vjera je jeretička vjera. Za duha svetoga reći da je sin, to je, braći i sestre, jeles, otrov, ubitačni otrov. Šta govore ljudi za mene? Ko sam ja? Ajde mi odražite. Preće, trojice, sveti duh koji od oca ishodi. Tako je. Tako je, to, to svi znamo, je tako? To znamo. Samo smo nemarne, znate, ne povezujemo. I u duha svetoga, gospoda životvornoga, koji od oca ishodi, koji se sa ocem i sinom zajedno poštoji, zajedno slavi, koji je Govori kroz proroke i koji će govoriti i govori kroz svete oca koji će nam ostaviti spasonosno učenje kojim treba da otklonimo sve smetnje i da ispunimo uslove da bismo postegli cilj A koji je cilj našeg života? Koji je cilj, braćo i sredstvo? A šta je život večno? Da podnajite dajite. A šta je sam u nebesu? Da si ne prestovo sajnice. Čajnice. Naskršenje i Dobro, dobro, sve je dobro, ali... A ovo je vječni život. To svaki put na liturgijama govorimo. Apostoli, ko čita apostole, braći i sese, ko se uči od svetih apostola, znate kako on daje odvole, nate, pa njemu, njemu vilica izleti zajedno se odvole. Ne vještačka, ne vola njegove. Da Авоје живот viječно. да познај у teбејдиga isтинituга Богљ i koга се posваo Ису Христа. А како ми poznaјмо obrać и sestra? Oца и с духом свету. Duveи, учitelљ цркве, Аhi учитељ над Срша на Svršena istina, svršeno duhovno rukovodženje, koga duh sveti uzme da vodi, broće i sest, njemu se sva vrata otvara. Nema istine koja mu se neće otkriti, a sve će mu se otkriti u onoj mjeri u kojoj može da ih nosi. Istine koje ga hrana, koje ga tješa, jer on je duh utješite, on je car nebeski, znate. Nije to vračarska svijest, znate. nije to bolesna magija, znate. nije to prelašćena nauka, nije to učenje iz krajnosti znate, koje ljude ne tješi, nego nervira, čini napetim, agresivnim, bolesnim, prelašćenim, opasnim, izopačenim, djavoimanim. To su sve posljedice nezdravog učenja od nezdravih učitelja. Pa makar oni djelovali iz okvira crkve, ali oni ne uče duhom crkve, nego su po Božijem dopuštenju ušli kao vuci, zahvaljujući pijenim najamnicima, koji ne vode računa o statu, a tamođe duh sveti i Tamo gdje caruje učenje crkve, tamo gdje se zacari učenje apostova, a tamo gdje se zacari učenje apostova, tamo se duh svet je zacario. Jer apostoli, braće i sestre, ništa ne uče od sebe. To treba da znamo, to treba da podvlačimo, to treba dobro da upamtimo i da iskoristimo. Sve što apostoli govore, govore sviše. Sve im je otkriveno. I oni otkrivaju nama, jer je takva volja Svete Trojice. Idite i učite i krštavajte sve narode, učeći ih da drže sve što sam vam zapovijedio. Kaže Gospod Isus Hristos, pošto je ustao iz mrtvih, ustao iz groba, vaskrsao i šalje apostole. Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Pazite koji blagoslova crkva nosi. Obratite pažnju, to smo žestoko potcijenili, braći Pa se sve više, znate, dodvoravamo onima koji neku vlast imaju. Kakvu vlast? A nema vlast nad sobom. Život mu je u nosu. Ima vlast da izduva, ali nema vlaza, da ponovo uvuče vazduh. Ima vlast da izdahne, ali da li će udahnuti? Udahnuo je. A hoće li opet moći? To pitanje možemo da postavimo svaki put, kad vidimo da mu dah izlazi sa Tompusa. Ali da će ga povući, to niko ne zna. To ako gospod dopusti. I to nazivamo vlašćem. Ađe je testiranje bičem smrtu. Ađe je testiranje jakim bolestima. Ađe nemirnim i pokrenutim stihijama, vodenim bujicama. Zemljotresimo, ognjem, nemirnim vazdukom. Znate kako vjetl može da duva, brazo i srstvo? Može da duva jako, a može da duva prejako. A može da duva prejako, prejako. Mogu auta da lete, znam. Mogu kuće da lete, znam. Mogu ljudi da lete po vazduhu kao iverice. Vjetare ima tu silu. I to je moć, i to je sila, i to je vlast. Nije vreću iselstvo. To je obmana. Ko ima vlast? Onaj koji nam je otkrio da mu je data svaka vlast na nebu i na zemlji. Pri tom, on otkriva Da je njemu kao čovjeku, da ljudskoj prirodi, obratite pažnju, ovo je suština. Pri tom, ovo nije naše, braći i sest, mi vam ovo samo prenosimo. To je naša dužnost, jer greota je ovakve bisere za kopati. Kome se dao ga vlasti? Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlju. Pazite, to je nova informacija. To je nova vijez. Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlju. A dovoljno je što nam to govori kao onaj koji ustao iz mrtvih. Vlast je data ljudskoj prirodi. Jer, sin, očev sin, on je njegov savječni sin, jedinorodni, po božanskoj prirodi, od vječnosti. Sve što ima otac, ima i sin, ima i duh sveti. Od vječnosti. Jedan po prirodi s ocem, po suštini, ravno častan. Ravan po vlasti. Ja i otac jedno smo. A kad nam kaže, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, to ne znači da je on tu vlast tek tada primio. On je imao i prije ova plaćenja, tako? U simbogu vjere ispovjedamo da je on svjetlost od svjetlosti Bog istiniti, od Boga istiniti. Jednu suštan ocu Kroz koga je sve postalo? Braće i seste. Kako da tek tada dobija vlast i na nebu i na zemlji onaj kroz koga su i nebo И земља постој. Даде ми се свака глас на небу и на земљи, говори људска природа, природи сест. Говори човек. Говори богочовек, говори његова личност u kojoj je ljudska priroda, moja i vaša, sjedinjena sa božanskom uličnosti. I kad ta ličnost pita šta govore ljudi, ko sam ja, mi treba da damo precizan odgovor. A dajemo ga uvijek kad ispovjedamo pravoslavni simbol vjere. Kad ga ispovjedamo kao savršenog Boga i savršenog čovjeka. E njemu kao čovjeku, braći i sestra, kao Boga čovjeka ali podlačimo, jer tu đavo napada, posebno napada na njegovu e, ljudsku prirodu, znate. A to je nama najpotrebnije, što je govorio naš ava Justin. Meni je potreban Taj Bog, ja nemam koristi od Boga koji nije postao čovjek, to ljudska priroda osjeća, braći i ono ona osjeća, ona intuitivno zna da je Bog postao čovjek. Tajna stvaranja vodi ka tome, kao vopoćenju Božije. Ljudska priroda, mi smo tako formirani, mi smo tako stvoreni da možemo sa Bogom da se sjedinimo. Povedajte ljudsku prirodu, povedajte ljudsku fizionomiju. Povedajte fizionomiju. To nije obično biće, braćo i sestre. Povedajte ga onako nevezano za ovu priču. Povedajte kakav je čovjek. Naravno, mi danas gojdamo hokej, jaš, fudbal, tenis, Političare, biznismene, naučnike. Mi Nismo srozali ljudsku prirodu manekene, builder, na Šta sve ne? Kroz koje prizme mi ne posmatramo ljudsku prirodu? A ona je, braćo i sestre, stvorena sa takvim potencijalima, koje može da primi, da zadovolji i da realizuje samo Božje ovapoločenje. Tek od Božje, od trenutka kad Bog postaje čovjek. Evo danas, baš subota, bogorodičin akatist, brogovještenjski akatist. Obratite pažnje i bilo bi dobro i poželjno, jed, makar jednom neđeljno da ga iščitati. Ako ne možete čitav, provucite koji kondak i ikos kroz glavu. To je svešteni akatist. Svi drugi akatisi su dobri, znate. Ali nijedan ne može da se poredi da se ravna sa blagovještinskim makatistom, gdje se otkriva tajno vopločenje. Tek u tom trenutku ljudska priroda se aktivirava. Dobila je smisl, bila je kronisana. Ja i vi izvan tajne vopločenja nemamo nikakvog smisla i baš nikakvu vrijednost. Nikakvu. Evo ja. Šta ima čovjek od mene? Ili od nekoga od vas? Šta? Ništa. Što kaže stara cilci pisihasta, možemo ako se vaj zid odvali malo maltera da zamiješamo sa tom masom i da drži još neko vrijeme. Ništa više. Šta da nemamo koriste od nekakve mudrosti? Znanja, pameti, zdravlja, moći, sile, bogatstva, života. Nemamo, braći i sestri. To da nam odmah bude jasno. Besmisleno. Potpuno besmisleno. Ali vidite, nije tako ako se sjedinimo sa njim. Da, ako ga prepoznamo kao cilj. Zna, kao cilj našeg života. U tajni ovakvoćenja i mi dobijamo vrijednost. Jer on postaje čovek. Radi čega? ajmo definiciju radi radi nas ljude i radi našeg spasenja a kad šta se desilo imamo sin Bogu vjerujem sve al platišis a pri toga odokhla odokhla se nebesa vazit sišao sa nebesa Možemo se popetu u zavjesu da, da ne montiramo, znate, neki se uopšte ne mogu popeti, neki vještiji možda malo mogu da ne govorimo da minjamo crijep na kući ili da radimo, da obaramo avione, nevidljive. Pazite, si išao sa nebesa i ovoprotio se od duha svetoga i Marije djeve i postao čovjek. Radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja. Tajnovo ploćenje, braćo i sest, radi nas. Bog u tijelu radi nas, radi mene. Pazite, ja to doživljavam lično. Moj život dobija smisel tek od tog trenutka. Мајком посто девија tek тек по светом сазнао. Точно, можеш до вогњош, сина. Ћерку, жену, пријатеља тек по светом. tada да не можеш. Не можеш на здрав начин, можеш на милион божесних начина. Изопачене Na pravi način možeš da cijeniš i sebe, da cijeniš i bližnjega. Samo kroz vjeru, kroz pravoslavnu vjeru, kroz simbol vjere. Radi nas, ljudi, radi našega spasenja. Pazite ovo, braći i sestri, gledamo vas, Gleda, gledajte i vi nas. Jel tako? Ja sam ti sad malo bliži, malo ljepši, draži, jeski. I vi nama, breći i sestri, radi nas ljudi, znači radi mene, ali radi njih. Pazite, vaša nova vrijednost. Radi svakog čovjeka, Bog, ne angeo, kako to crkva u stihirane zna pedagoški da podvuče, ne angeo, ne čovjek, nego ti sam. Jedinovodni sin postade vječni Bog, postade čovjek radi mene. To je novi temel, braći i sestri, potpuno novi temel, nova platforma za uspostavljanje novih odnosa u novoj vijesti, vlagovijesti, u novom zavjetu u našoj svetoj crkvi. Međutim, postoje određene smetme da takvu vjeru imamo. Pogledajte kako je ovo što smo sad govorili jednostavno, zrne. Je li ovo jednostavno? Imamo li mi sve ovo kuće? Imamo je tako. Imamo. Samo što je toček tamo, volan je ovamo, ne, sjedim u sicu, vozim volan, ne, ovako, krećemo se. Dijete tamo pritiska sirenu ili igran ono i Tablita. Sve novi djelov. Znači, samo, znate, razdvojeno. Tata zna kako se to radi. Tata će to fino da montira. Eto kako ga je montirao. A sve je tu. E vidite, nama neko treba da pomogu. Da nas vodi. Znači, da nam da uputstva. Kako sa tim istinama da baratamo, jer istine crkve, dogmati crkve, to vam je, braći i sestve, oganj u ruke. To vam je vatra u ruke. To su vam ogromne sile, blagodatne energije, date. I sa njima ne možemo sami da raspolažemo, da baratamo. Ne možemo. Evo pogledajte kako smo večeras, nećete me pogrešno shvatiti, mi smo jednoj tako Moj problem je vaš problem, vaš problem je naš problem. Ja. E, naše znanje je vaše znanje, vaše neznanje je naše neznanje. A vidite kako smo, znate, ja. ukrućene žile, mišići atrofirali, neko dobaci jedno, neko dobaci drugo, znate. Ja. To je znak da nismo dobro zagrijani, znate. Da smo nemarni po tim tako važnim suštinskim pitanjima da ne baratamo dobro sa dogmatskim učanjem naše crkve. Pritom ovdje nam mislimo na dogmatiku uzvišenu, nego na osnovnu, elementarnu, fundamentalnu dogmatiku, daleko od sinbog vjere. No ona je uglovni kamen Na koji treba svi da zidamo. Svi u crkvi, braći i sve. Svi i ljudi, naravno, sveštenici posebno, jer oni trebaju da zidaju i druge da uče kako da zidaju. Ali ako ne zidamo na tom kamenu, sve će ove vode da nam odnesu. Sve. Voda vremena, vode i vjetrovi bovesti, udar smrti, udar demonski, udar i Razlog te zbunjenosti, te usporenosti, uspavanosti, rasijanosti, imaš tu, a kao da ga nemaš, znaš, a kao da ne znaš, izgovaraš svakodnevno, a ne živiš po tome što pričaš, to je na jeziku svetih otaca praznoslovni. Ispovjedamo simbol vjera, znate, a ne živimo po njemu, znate. Nema ga u, u nalazima krvi, znate. nema ga u biopsiji jetra, znate. košta ne srži. Nego onako sklizne se jezika i to je to. Šmago koliko se kreće po jetru i gotovo ako je nešto neđe snimljeno, može još neđe da se emituje, ali otišlo je s jezika. Nema ga u srcu. To su ti fenomen, znači koji imamo u crkvi. Sve smo tačno rekli. Sveto je, pazite, savršeno ispovjedanje vjere, mi u crkvi vjeru savršeno ispovjedamo na ustima ali je nema u životu. Koliko od, koliko od nas ima vjeru u Boga Oca. Pazite. Oca. Znači, odnos. Bog je moj otac. A koliko nas, braćice? Vrlo malo, znamo. Vrlo malo. Kako to znamo? Pobrigam. Kaže, odad, po psovkama, ali i tje psovka, onda tu znamo komo je otac. Ako psuje, Božju maju, Ili bilo čiju majke. Ako bilo koga psuje. i odmah znamo komu je otac, braći i sese. Otac ga je tome naučio. On je ispovjedio svoju veru. Duhom. I riječi. Psovkom. Nego brige, sumnje, strahovi. Vjerujem u jednoga Boga, oca, svedržitelj. Tvorca nebo i zemlje i svega vidljivo i nevidljivo da li mi vjerujemo da li mi takav odnos imamo prema ocu nemamo breći se sa vjerom odnos prema ocu nedostaje a nedostaje zato što nemamo odnos prema sinu valjan odnos prema sinu A ako nemamo dobar odnos prema sinu i prema ocu, duh sveti, braći i sese, ne može da nam pomogne. Ne može da prostruji, znate, ne može da se zacari u nam. I onda strahovi, sumnje, bolesti i mnogi grijesi, mnog je strast, pava priroda počne da kipti i doživljava kuminaciju u džavovskoj gordosti koja predstavlja zid neprobojni zid između nas i smirenoga gospoda smirenoga duha svetoga smirenih svetih apostova smirenih svetih otaca smirenjem preispunjenim učenjem crkve ne možemo biti Jedna od svojstava svetih otaca i njihovog učenja jeste i asketski odnos prema našim strastima. Prvenstveno prema našoj gordosti. Gord čovjek ne može da vjeruje, braći Islas. Gord čovjek živi u mraku, u tamo njemu istina ne može da prodre do srca jer vidite istina je prodrva u vrijeme istina je prodrva u našu ljudsku prirodu istina se probiva i do naših dana smirenjem krajnjim smirenjem savršeni Bog Postaje smireni čovjek. I čitavim svojim životom, životnim primjerom, svojom evanđelskom naukom, propovjeć, uči smireni. Takvi su mu i svi sveti učenici, sveti apostovi, krajnje smireni ljudi. Učenici svetih apostola, smireni Sveti Otci, prvi hrišćani, braći i sestre, nosioci duha svetu, smireni, naši sveti oci, sveti Jovan Ovestišnik, učitelj smirenja, naš sveti Sava, učenik smirenih i učenik smirenja, i učitelj smireno mudrije. I kompletno svetootačko predanje uči nas toj vrovini, vrovini smireno umilja. Ako se ne budemo smirili, braćo i sestre, mi istinu, smirenu istinu naše crkve nećemo razumijeti. Nećemo moći da je primimo, nećemo moći da živimo njovo a smirenje je svršteno učenje. Njemu ne možete da se naučite sami. Nažalost, ali iskreni da budemo, gledajući, pa, prvo u sebe, onda i u one oko nas, a svi smo tu neđe samovuki. Najmanje je smireni. Ne može čovek samog sebe da uči, znam. Pazite, čemu da uči? Sveštenim naukama. Jer duhovna nauka naše crkve po riječima svetih otaca je nauka nad naukama. Umjetnost nad umjetnostima. A ako je nauka, a sveti Jovan Vestičnik kaže da jeste, a crkva kaže da je upravo. Ako je umjetnost u pitanju, a crkva tvrdi da jeste i to umjetnost nad umjetnostima, onda je potpuno normalno da su nam potrebni učitelji, rukovoditelji, oni koji će nas uvesti u tajnu te nauke i u vještinu te umjetnosti. Ponavljamo, Ne bilo kakve nauke, nego nauke nad naukama i ne bilo kakve umjetnosti, nego umjetnosti nad umjetnostima. Znači, jedno je jasno, građe i sest, nama su potrebni učitelji. Zar ne? Ne treba da osuđujemo. Pazite, ne treba da osuđujemo, jer ćemo mnogo biti bijeni. Zašto? Gospod će nas na strašnom sudu pitati, što si ga osuđivao? Pa on je ovo, pa on je ono. A jesam li ti ja poslao apostole? Svoje poslanike, ognjene poslanike. I to ne jednoga, nego dvana istoricu, pa njih sedamdeset, pa od njih, znate, planeta je u ognju. I danas, planeta je popuno uhvaćena Ko vas prijima, kaže gospod svojim učenicima, apostolima, poslanicima. Ko vas prijima, mene prijima. Ako se vas odriče, mene se odriče. Pazite. Ako se mene odriče, odriče se... Ne ja, čujemo? Onoga koji je mene posilio. Pazite, odričuje se životom. E, pukva mu je karika. Nema braću i sve. Niko više ne može da ga drži. E? Ugasio se. Nema kontakt s apostolom. Pazite, koji kontakt? Ne, moram lako da kažem, neće me niko pogrešno shvatiti. Ne s apostolom koji će da vam osvećuje vodica. I da se pretvori u tuš bateriju. Jer gospod nije postao čovjek da bi mogao da uzme tušu bateriju ili kropilicu i da prska po stanu. I da mi kažemo primi, primio me. Primio. Koga je primio? A primio je kaže vodicu. Ajmo sad opet. Kaže Pavle. Ajmo oče zajedno. Pa čekaj, do, ništa nemoj uzimati. Ostavi i vodicu i kropilicu. Idemo mi opet kod domaćina. I kucamo mu na vratu. I Paolo kaže. Šta ti kažeš za Isusa? Ko je on? Domaći nema pojma što mu pričati. Prvo je zbunjen. A onda počinje da se nervira i da projavljuje agresiju. I isti onaj koji je primio vodicu, nasrnuo je na apostola. I to koje prvo vrhovno, Avra, nije ga primijeno. Ako nije primio njega, nije primio ni onoga koji ga je posluo. Nije primio ni sveštenika koji je bio tu a da mi sveštenici tu mogu smo u krizi, ne da pa kako podvrgnemo, šta ćemo, ljudi smo podvrgnemo tom pritisku, tom mnjuju. A Gospod je rekao: Oče, svima nama pazite. To je to je ahijerejski Bogovo slovo. Ahijerejski Bogovo slovo i to Bogovo slovo vrhovno ahijereje. Sve ovo govorimo u načelima. Ako te ne primi, da? Kogaš da ideš? Ti nosi mene. Nosi propovijet, nosim u život, otvara mu nevesa, ponudi mu vječni život, ponudi mu zdravo učenje, nauči ga da živi, nauči ga da napreduje, nauči ga da od čovjeka postane bol, nauči ga kako da postane jedno sa mnom, kako da okusi vječni život, nauči ga da primi blagodat, da živi blagodat Nauči ga da živi dobro i da drugi, gledajući njegova dobra djela, svijetla dobra djela, proslavljaju Oca koji je na nebesima. Nauči ga tome, on to ne može samo. Ako neće to, onda nemoj dalje, nemoj ništa da radimo. On te prosto nije primio. Ako neće niko u tom gradu da vas primi, pazite, gospod je rekao, ako vas ne prime u gradu, Otresite prah sa nogu svojih i izađite iz njega. Tom gradu bit će teže, znate, nego Sodom. A prah koji se otresa po tumačenju Svetog Jovana Zvatostog simbolizuje crku koja ništa ne traže, koja daje. Do te mjere ne traži da ako nećemo da primimo blagoslov Boži, carski blagoslov i vječni život, njoj ni prah sa naših trgova ne treba. A kamo li novac? Crkva je došla da daje, sve je radi nas i radi našeg sposenja. Dakle, mnogo je važno da znamo, braći i sestri. Šta ćemo mi dalje? Na nama je. Samo ako hoćemo. Gospod je radi nas i radi našeg spasenja sišao sa nebesa i ovapotio se od duha svetog i Marije djevi i postao čovjek. A šta ćeš ti da radiš? To je tvoje. Izabere. Ali prethodno, molim te, kaže Gospod, saslušaj. Čujme. Čujmo ju riječi. Čuj moju propovijed, čuj moje svete apostole, čuj moje svete oce. I tek onda donesi odluku. Jer vjera, braći i sestri, prava vjera, vjera pravoslavna, ne može da se začne. I nema je, to da se razumijemo, nema je bez propovijed. Jeste li vi čuli propovijed crk? učenje crkve. Jesi vi dobro izučili učenje Svetog Apostola Pavla? Ili Petra? Jesi li se odbogadali četvoro jevanđelje? Je li jevanđelje postalo sa što oni vašega života vašega disana dišete li evanđelski kroz učenje kroz priče kroz popovjet je stog je čovjek i nekad na kolešnjicama svetog jevana Bogoslu se probali nekad te kolešnjice djela apostolska je li upjela koštana srž? Je li lobanja ubijeljena duhom svetog apostola Petra Jakova? Ako nismo braći srste, a bojim se da većina nije Onda imamo novu situaciju. Pazite. Nova situacija, ali i nova mogućnost. Mi se nismo uopšte sreli sada. Zavisati. Poražavajuće. Svo ono vrijeme. Svi oni pokušaju jednom godišnje. Sa onaj trud dva dana posta u godini. Svi oni odgasi na bogosluženje jednom u tri godine. Svi oni uspješni promašaji da promašim svetu liturgiju. Sve ona neblagoslovena priprema za primanje svetih darova kad smo se pričestiivali nedostojni. Суд се бијći биући. Svi oni промашшај i dogматски, i духовни i еvanđelski, dakleје sveје to био poгрешšno. Sве су to би naši promaшај. Sve to био krivi put. Да, da, такој. ali не moј do oчајваšпут постоји. Istina, postoje život imamo na dar. Ali da bi našo ta vrata koja vode u život. A koja su to vrata, braćo i sestre? Hrist. Je Hristos. Šta on kaže za sebe? Ja sam vrat. Ja mene uđite. on nam je to rekao. Evo vidite kako vaš otac, vaš sveštenik, naš sveštenik, on odmah to zna. A znate kakve su to znanja? To su suštinska, spasovnostna znanja. Pazite, danas čovječanstvo, Grca, pazite, Grca umire, traži da čuje ovo. A vidite kako mi to imamo. Imamo, zato što su nam sveti oci, sveti Sava, sveti vladika Nikolaj, svi naši sveti predsi, oci, mučanici, matere, tu vjeru sačuvali. I, I mi sad imamo odvor. Koja su to vrata? A mi kažemo Hristos. Pa dodajemo ja sam vrata. Kogod uđe na mene, na ta vrata kroz mene ući će i izići će i pašu će naći. Imaće život u izobilju. E do tih vrata, braćo i sestre, ne možemo sami. Mora neko da nas vodi, da nas uhvati za ruku i da nas nepogrešivo vodi. Jer, vidite, mnoga su vrate otvorene. Na mnogim vratima nas očekuju. Ko? Vuci, lažni pastiri, lažni učitelji, lažna učenja. Lažne vođe, lažne nauke, ideologije. na koliko je naroda našeg danas zavedeno. Uvedite samo kakve su se sve ale. I iz podnebese, i iz preispodnje, iz zaražene zemlje. To se sve okomilo. Pored ostalo i na namučeni, mnogo napaćeni, ali i mnogo grešni, mnogo zbunjeni srpski narod. I svi se otimaju da nas uhvate za naše ruke. Da nas vode. To jest da nas zavode. I odvode od tih vrata. Da nas odvode od crkva. Da nas uvode u tamu, u oblast, u laže. U zemlju, u gladu, znamete. U paka, u ognjenu. Zato je mnogo važno, braće i sestre, dozvolite samo još Toliko da istaknemo, da se upoznamo sa učenjem crkve. Učenje crkve sadržano je u svetom predanju, prvenstveno u svetom otkrovenju. Evo vidite ovaj disk, nosač, riječi, nosač, oglogose. Volimo da istaknemo, jer naš narod je osetljiv na kivote, na svete ćivot, Pa pogotovo na onaj stroški, Ali tu najčešće pravimo grešku. Kivot Svetog Vasilija je kivot u kome počivaju mošti, svetinja, kosti njegove. I svi kivoti naših svetitelja, i oni koje vi ovdje čuvati i koji sve nas čuvaju, sveti otac naš Nikolaj i novo javljeni Justin. To su sve svetinje. Međutim, treba da znate da je ovaj kivot on je svetiji od svih svetih kivota. Jer u njemu počivaju gradinace počivaju strašne pravimo moćnu životvornu svetlost i prepun je života riječi božije. I mi otvaramo i čitamo. Kaže reč Gospoda svojim učenicima. I vidite, njegova riječ ukrasio naš život. a njegova rič, braći i sestva, ona u sebi nosi vječnost, jer to je rič vječnoga Boga. I ona nalazi svoje mjesto u nama, jer nama je posvećena. Ona ima svoj put. Od nas se očekuje pažnja i poštovanje. I u praktičnom smislu redovno iščitavanje, ili tako sveti oci vole taj duhovni podvih da nam zovu, izučavanje riječi Božije. To je prvo i osnovno. Bez svetog evanđelja nema nam života, braći se. Zato koristimo priliku u ime crkve da ako već to ne činite, da imate svetog evanđelja, imajte svoj primjerak i nosite ga sa sobom. Sad svi imamo neke torbice, znate, I nosimo najčešće u sebi svoju sujet. Nosimo riječ Božiju. Nosimo i druge stvari, ali riječ Božiju, Da nosimo da svetinju u sebi. Nikad se ne zna, braći i sestre. Dovoljne su dvije riječi, dovoljna je samo jedna rečenica. Ja sam put, istina i život. To ti uđe u bići, tebi je već lakše. A beste riječi ti ćeš pomisliti da je tvoj put i ovo, da je život ono da je istina, koznašta. A sa evangeljom pri sebi i svega u sebi. Čovjek je bogat. Govorilo se s Svetom evangeljom. Šta je rekla ona žena iz naroda podigavši glas? Važna koja se daje. utroba koja te je čuje propovijed Gospodi. Pa kaže jedna žena iz naroda, to je mnogo važno, oi sad da ne odemo predaleko. Ma, da smo otišli predaleko i potpuno suprotno pravcu. Tako da bolja se vratiti jezdaje dalek put, ali zato smo daleko za uto. žena utroba koja te nosiva i dojke koje se si sisaju neka naša majka. Jedna žena iz naroda, to može biti bilo koja žena. Divno je to povezalo sa nečijom utrovom, jer je znala majka da je to nečija utrova morala da nosi nečije dojke, da na hrane. A gospod odgovara i njoj svima nama. Blaženi su oni koji srušaju riječ Božju i držaju Vidite, braći i sese, mi možemo biti blaženi, ali kako da budemo blaženi? Kako da ne budemo tako tužni, tako depresivni, znate, tako malodušni, tako, tako prestrašeni? Nema niđe evanđelja. Pazite, niti ga slušamo, niti ga držimo. I nema tu blaženstvo, braći i sese. I onda nas prihvataju oni koji ne mogu da nam pomogu znate. to je tuge, to je tragedija pokajanje na koje nas crkva poziva u danima velikog posta ono treba praktično da se projavi u, na, u promjeni našeg odnosa prema riječi Božijoj prvo da je čujemo prije svega u liturgiji Ali ne samo u vidite i sami kako se nemoć pažnja pojavljuje na liturgijskim sabranjima. Sve što ni pročita Evanđelja, ali nisi ga čuo. Pazite, potpuno ga nismo čulo. Što ima srce da drži ako ga pažnja nije predala. Po čemu ću da živim ako ništa čuo nisam? A kako mogu da čujem ako mi se odnos i komunikacija sa ričju Božijom svodi na slušanje na svetoj liturgiji nemoguće, braćo i sestra. Desi se i nemarnom svešteniku, ali sigurno e, i zbog zračenja ne, e, nemarnog naloda. Znamo, za jedan primjer gde je sveštenik otišao do te mjere u zaborav, gde je zaboravio da počita evanđelje na svetoj liturgiji. Ja obordao se sa, sa jektenijama, krenuo je sa velikom prešom na ovu, znate, kao obordavanje, znate, sa vitice i otišlo je, nije stiglo evanđelje da bo čita. Zaboravio je, zamislio <laughs> Zašto ovo govorimo? Ne da osudimo tog oca, to je naš brat, to je naša muka. Nego, do, do koje mjere taj nemar može da ode, znate. znate može da probije I sa one strane oltara, a kamo li, tamođe je narod, ali narod je odgovoran za to, jer emituje, znate, emituje tu energiju nepažnje, nezainteresovanje, znate, nema tu potrebu. I to, to, to je sve energije koja zrači, znate, koja djeluje. A kad bismo postavili svjesni, važnosti i riječi Božje. Pa da se okupljamo na sveta ta i da čujemo gospode, uživo i lično. Pa da se toj riječi posvetimo i, i kući, pazite, odvojiti 20 minuta. Pazite, ne morate ni 20. Pročitajte samo jednu glavu. Ako ne možete jednu glavu, počitajte jednu za čalu dnevno. Znate koliko vam treba? Ne treba vam ni pet minuta, predstavno šest. Poprosite, potrebiću upotrebiću e, e, narkomanski termin, da ufiksate riječ Boži. Ne treba mnogo, znate? To je par poteza pogoditi bjeno. Treba. U krl, u venu, ušpricati i upustiti se. <laughs> je toko? Opustiti se na, pri tom što nas opušta. Blagodat Božja, na, riječ Božja, sila Božja, život Božja, istina Božja, mir Božji, ljubav Božja, sila Božja. Na taj način možemo i da se pričašćujemo zdravo. Mi danas govorimo o praksi pričašćivanja. Treba li se pričašćivati tri puta na dan ili jednom godišnju. Čeka, šta ćemo sa svetim evanđeljom? Pa vidiš, nismo baš o to ne razmišljali. Ovo smo se zaglarili u kuhinji da vidimo da neštulja ne uleti u, u hranu, ili da uleti ili da će u... A riječ Božja, pa vidiš, to ne, nije na, ne može tako. Ja. Nema pričašća ako se riječ je o ne pričašćenu. Ja. Primaš tijelu i krv, a nećeš riječ, riječ da čuješ. Evo, prosti. To pričešljeni je bogosloveno. Oćeš po svojoj volji da se pričešljuješ. Šta znači po svojoj volji Oćeš da se pričešljuješ, ali svoju volju da ne pokoravaš voli Božna. Oćeš po svojim da umuješ, a da se redovno pričešljuješ. Ili ne pričešljuješ. Ne može broći se. I zbog toga dolazi do sukopa u mišljenjima, znate. Dolazi do razdvajanja unutar crkvenih zajednica, znate? Uh, jedan od glavnih uzroka, zašto se u zadnje vrijeme pojavljaju takozvane struje, frakcije, mišljenja, tabori, klamnovi, kako se to već naziva, jeste odvajanje od riječi Božje. Riječ Božja, duh Božji je duh jedinstva, jednomislje. Drugo, odvajanje od svetih otaca. Sveto evanđelje neophodno je čitati i upoznati, ali u duhu crkve i u tumačenju crkve, u tumačenju svetih otaca, ne možemo sami da tumačimo sveto evanđelje. To je zamka koja nas očekuje na tom putu. Potrebno je, ga, potrebno je tumačiti u duhu i u saglasnosti sa svetim otcima. Mi danas imamo izuzetna tumačenje. Evo samo uzmite omilije Svetog Vodike Nikogaja. To je bezobrazno. To su vrhunska tumačenje. Uzmite njegovu vjeru obrazovanih ljudi. Evo, devojnom je. Šta povi smo nedalno vjeru obrazovanih ljudi. To je pazite, to je savršeno tumačenje simbola vjere. Pazite, sveti vladike Nikolaj ga nije tumačio sebe, nego nama. I nedavno u razgovoru sa nekom braćom i sestrama, a preko tumačenja svetog vladike Nikolaja, oni su nam ispovjedili da je to praktično njihov prvi susret sa istinama crkve. Ja? S njimom vjerujem koji su do tada izgovarali toliko puta, kroz tumačenje, Svetog Otca dobija potpuno nove boje, nove mirise, nove dimenzije, nove perspektive. Isto to važi za evanđelje. Uzmite sami, pročitajte odlomak nedjeljnog evanđelja i pustite da on duša odreguje. Šta se desi? Ništa. Ponovimo isto. Pročitajmo to svetoje evanđelje i pružimo ruku Svetom Ocu našem i učitelju Nikolaju. Vrlo je važno da negovimo Svetom Ocu, zato što nas preko Svetog Oca i Svetih Otaca Duh Sveti vodi. A znate kako se Duh Sveti kreće kroz evanđelje. Kao svoj, kao svoj, to je Duh. Pazite, to je Duh Božiji. On je iste prirode. Obratite pažnju, mnogo važno. Iste prirode sa Isusom Hristom. Znači. Duh Sveti jednosuštan. I sa Otcem so i sa Sinom. Tako da kad nas Duh Sveti poučava u crpi, to je, braće i sestre, ravno poučavanju Sina ili Otca. Mi uopšte nismo više ni mogućnosti da imamo direktno opštenje, jer nas u crkvi vodi duh svetu. On je sišavši na pedesetnicu. Evo idemo ka tom prazniku. Čekajmo s se vaskasa. Sišavši na svete apostove, to jest na crku. On se više ne razvaja od crkve. On je onaj koji u crkvi djeluje. Koji uči. A uči preko svetih otaca. Zato ono što važi za svete apostove. Ko vas prima, mene prima. I ko se vas odriče, mene se odriče. To u crkvi Važi i za Svete Otce. Ko vas prima? A kako mi to primamo, Svete Otce? Tako što ćemo poći celivati moša? Ne. Poprosite, moš ti može da celiva bilo koje. I vjerujući, i nevjerujući. I čovek crkve, i onaj koji nema veze sa crkvom. I turista, tako je. To nije poklonjenje, to nije primanje svetih otacija. Drugo, primanje svetog odsa preko ikone u kući. Ako znikotinski dim prepoznajemo, je li Nikova, je li je Dimitrija? Ili ne možemo ni glavu dići, ali ispod njega televizor, znate, onako bioskopskih dimenzij. Znate. Ti dok izađeš iz u tog prostora, ne treba dići glavu, jer to je hiljadu, znate, niti kroz televizor vezuje ti pažnju i, i ne digne glavu da pogleda ikonu gora. Kroz slavu, razmovanje slave, svetoga Nikolaja velikog učitelja crkve, šta mislite da smo ga poslavili? Velikog učitelja crkva, velikog branitelja dogmata, i to bazite, baš tog dogmata o voploćanju Boži. Dogmata da je sin, Boži je postao sin čovječi. Ne? I ti ga praznuješ tako što ćeš sve to da ignorišeš, što ćeš ti tu da postaneš vladika umjesto, umjesto svetog Nikolaja. Ne? Što ćeš ga okačiti i ozidni za ta nećeš dati mjesto upalivši kandilu i to je to. I tako poštojemo svetoga oce i velikog učitelja crkve. Ne. To nije poštovanje. Svete oce, braći i seste, poštojemo učitelja crkve, hijereja, sveta trijerarha, zlatolustog, gregorija Bogoslova, čije učenje potpuno nepoznajemo. Vrhovne učitelje, vaselenske učitelje, crkve, mi, braći i sese, uopšte ne poznajemo. Ne primamo ih. Odričemo ih se. Kakve sve knjige uraze u naše kuće, šta nam sve narod čita. I to narod koji je e, zakoniti naslednik vrhovskih učitelja, svetitelja, taj narod se odrekao. Preko njih, odričujući se njihovog učenja, mi se njih odričujemo, ako se njih odreknemo, mi smo se duha svetoga odrekli. Jer su oni svi bez izuzetka, duhom svetim bili uvedeni u tajne i duhom svetim su nam te tajne otkrivali. I ostavili to u nas veđe, da imamo i da se time hranimo i svoju djecu da hranimo. I tu vjeru i to učenje, pazite, to je najdragocenije što naš narod ima. Srpski narod, braći i sestri, iako se mi danas utrkujemo, znači, ćemo li pobjediti na teniskom turniru ili ćemo li osvojiti zlatnu medalju futbol u futbolu košarci, znači, što je to? To je preliz. Srpski narod ima sveštenu obavezu Nije jedini, ali jedan od naroda koji ima sveštenu obaveznu vaselensku obavezu da čuva sveto predanje predanje, da čuva sveto učenje, da ga čuva živeći po njemu, da ga čuva za svoje potomke i da ga ponudi svim narodima ovoga svijeta. Pa mi ćemo sutra ili već danas biti nespravni da dočekamo ljude koji nam dolaze iz svijeta. Pazite, čeznući za istinu, Zamislite da nam je otak Serafim Rose došao prije 30 godina ovdje u našu Srbiju. Znate. Gladan, žedan istine, žedan smisla, znate. I mi da ga opalimo nekom mokrom krpetinom neke izopačene pobožnosti. Onoga kome je bio potrebano glogos, kome je bio potrebna šifra nebeska koja nebesa otvara Mi ga zakucamo u naše krtičnjake. A koliko ima Serafima potencijalnih, koliko ima bogotražitelja, braći i sese, koji bi svoj život dali za jednu kap istine koju mi u našim sveštenim riznicama imamo u izobilju. Evo danas smo bili u Milešovskoj riznici. Sveti Jefrem Sirim prepiz 16 vijek. Rukopisna knjiga svetoga Jefrema Sirin. Posniji triod iz XV. vijeka. Rukopisna. Svjetni triod. Četvoro jevanđelja. Rukom pisan. Oktoj. Cetinski. Vidimo smo ga danas u Milešovskoj riznici. Pazite. Esencija duhovnog učenja. Da ne govorimo o drugim riznicama, hilandarskoj biblioteci i mnogim drugim riznicama. To je, braćovi sest, to, to je zaboravljeno, mi smo to ispustili. To smo ispustili, a vode ne dolaze. Tuđini ne dolaze. Sekte ne ulaze u škole, braćovi sest. Vuci u jagnjećim kožama, dolaze mi ih uopšte ne prepoznajemo. Po ulicama nam šetaju dželuimani ljudi, paradirajući. To je sve pod dopuštenju Božijem. Nije to volja Božija. Ali nije volja Boža i da se mi tako odnosimo prema najvećim vrijednostima. Prema vječnim vrijednostima koje su nam ustavljene. Prije svega prema svetoj i božanstvenoj liturgiji, prema prečasnim i prečistim darovima efkaristijskim prema tijevu i krvi, prema evanđelju, prema riječi Božijoj, prema riječi apostolskoj, prema predanju crkve, na, prema učenju svetih otaca, crka uporno ponavlja, ovo je vaše, uzmite ovo, čuvajte ovo, jedite ovo, pijte ovo. A Gospod svakog dana, braći i sestri, jutro, i jutro si sutra u ovom hramu i čitava Srbija će da odjekuje sutra od tog vapaja. Uzmite, jedite. Ovo je tijelo moje, koje se radi vas, oglomine odpuštenje grehu. Onda pijite iz nje svi, ne samo mi koji smo se ovdje sabravili, nego svi, braći i sestri. Ovo je krv moja, koja se radi vas, pazite, koja se radi vas, zamislite to, koja se radi mene, radi mene, braću i sestu. Zamislite. Radi svakog od vas, izliva, Božja krv se izliva, radi mene i vas, na otpuštenje grehova i na život vječe. I koliko će nas jutra biti? Koliko će nas primiti tu tajnu? Koliko će biti oni koji će se sutra na najprimitivniji naj način oblukati, jer ta liturgije se služi ovako, a ne služi se onako? Da? Najprimitivniji odnos, naj, u isto vime najopasniji odnos je na svetu liturgiju. I to još uspjevamo da nazovemo liturgijskom nedolmicom i revnošću po Bogu na eto kako mi reagujemo na na boži i bogovs, da. Zato je to neka bi gospod dao i majka božija a sve nam se to zavisi da je poznaju crkvu da budemo oprezni dragoj srs. Da se ne igramo, nego da dok ima vremena popravimo ono što treba popravljati odbacimo ono što je za odbacivanje, što je potpuno suvišno, nepotrebno na ovom putu. Taj prtljak koji smo sami sebi na to vadili. Znate koliko mi nosimo potpuno nepotrebno, a sve misle da je to duhovni život. Potpuno nepotrebno. To su čitavi slojevi, braći i seste, potpuno nenormalne, neblagoslovene duhovnosti. Ništa ti od toga ne treba. A ono što ti treba, To ćeš primiti po blagoslovu, crkve i po učenju svetih otaca, koji će ti prenijeti učenje svetih apostola, a sveti apostoli direktno i iz prve ruke prenijet će ti volju Božju, Duhom svetom. Oći su spremni, stražari su otrovani, konji su spremni, vrata su otvorena, paša ima u izobidu. Crkva poziva, dođite i okusite i vidite kako je dobar i blag gospod. U duhu svetih otaca, a to ćete dobiti na blagoslov, sveti Sava, naš sveti Sava, ravnoapostolni sveti Sava, koga, nažalost, najmanje prepoznajemo kao ravno ravnoapostolnu, u čuvenoj žičkoj besedi, koju izgovorio tada već kao arhijepiskop srpski, je naša crkva postala, kažemo, nezavisna, u onom najzdravijem smisku da bi što više ljudi i duša primijele gospodu, u toj čuvenoj žičkoj besedi koju bi trebali svi da ne samo pročitamo, nego i da čujemo i u srcu da držimo, između ostalog kaže i sledeći. Stoga vas, brat ću i čeda ovo prvo molim, da položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se prije svega prave vjere njegove, jer je pravoslavne. Jer, kao što reče apostol, i, odnos svetogadca prema apostolu, jer kao što reče apostol, citira prvu korinčanjima svetoga apostola Pavla, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koje ga postavi дух свети преко святих апостола и богоносних отаца а то је права вјера која је на святих 7 васеленских сабора утврђена и проповиједа како онда тако и данас To je vapaj i očinski blagoslov Svetog Otca naših Save svima nama, braći i sestra. Ovu pouku, ovaj blagoslov, dobićete svi i predvažemo, preporučujemo, jer ove riječi imaju posebnu silu i značaj, kako onda, tako i danas, da ovo uramite. I da imate, da čuvate, da se svakodnevno počećate ovog i da ga saborno, kroz crkvu, održimo, da mi smo imali blagoslov Svetog Save i svih njegovih naslednika, od pećih arhijereja pa do novojavljenog Nikolaja, također ravno i Justina Novog, a preko Svetog Save blagoslov svih svetih otaca čiji je naslednik bio a preko svih svetih otaca da budemo naslednici apostolskih blagoslova a preko apostolskih blagoslova da primimo blagoslov oca našega koji je na nebesima blagoslov njegovoga sina koji je radi nasa nebesa sišao pa iz groba opet uzišao na nebesa Gde sada sa desne strane sjedi i blagoslov duha svetoga koji je sišao od oca ishodajući, od oca se ne razdvajući i u crkvi na zemlji, prebivajući i sve one koji ga prime kroz tajnu crkve, tajnu liturgije i tajnu čiste pravoslavne vjere, da povezuje moćno sa Ocem nebeskim. A vjerom u ovoploćenje njegovog sina i da tako, braći i sestre, budemo zaista jedno stado sa jednim arhijerejom i arhipastirom, održavajući jedinstvo sa našim arhijerejima, to jest episkopima, ne odvajajući se od njih, bez obzira na različite turbulencije i aktualne događaje, nikako od episkopa ne odvajati se Biti u saoboru, crkve, jer ako se od crkve, to jest od episkopa, odvojimo otac nas, neće prepoznati. I savršeno ga nema na zemlji, braću i sestri. I nemojte na zemlji da tražimo savršenstvo. Nemojte jedni u drugima da tražimo savršenstvo, to jest da nalazimo mane. Jer ako tražimo u čovjeku savršenstvo, onda ćemo da i mane otkrivamo. Nebo da savršeno ga prepoznamo, jer ga i imamo u ličnosti gospoda Isusa Hrista. Savršenog Boga i savršenog čoveka. Jer mi takvog arhijereja imamo, kako kaže opustu Pavle. Savršeno, odvojeno od grešnika i više od nebesa. A sve naše arhijereje da poštujemo i... Da se molimo, braći i sestni, ne da osuđujemo, nego da se molimo, kako nas liturgija odmjereno, ali i precizno poziva i tiho upozorava, da ne izađemo iz mjere, nego da se molimo da pravilno upravljaju riječju istine njegove. Osuđuješ ga, evo ti, pa ti upravlja. evo ti, žvezav, evo ti, sve, aj ti upravljaju. Pravi ono istinu. To su velika bremena, braćo i svesti. Velika bremena na pleća naših arhijereja. I ako neko poklekne pred njim, pa šta ćemo sad svi da se skupimo i da ga šutiramo u glavu? Nego da se molimo da, da iznesu taj krš časno, da, da ih tješimo našom poslušnošću, našim molitvama, Zdravim odnosom, sinovskim odnosom, pa iako dođe do nekog proklizavanja, naša je da, da to prihvatimo kao moje. Da sam ja svojim grijehom, svojim strastima, svojim bolestima, svojom neposlušnošću natovario bremen. Mislite da je ovako nositi neposlušni narod? Nije. nevjerujući narod? Nije. Veliko bremen i mi treba sebe da smatramo odgovornim za Mnoge stvari koje se dešavaju i danas, juče i koje će se možda i sutra dešavati. I tako da ispunimo blagoslovu otac i tako da liječimo naše rane. Takva je nauka gospodnja, tako nas uče sveti otci. A ne da utrčavamo u jame i gdje god se pojavi neki problem da ga odmah produbljujemo. Ovako broći sve svjetajna crkve, velika tajna. Učenje crkve, veliko učenje. Prostor je ugrožen sa svih strana. Malo hvali da čovjek prokliza da mu vječnost bude ugrožena. Znači. To moramo biti oprezni i svjesni da u tamih hodimo. Da molimo gospoda smireno da nas prosveti duhom poznanja i pobožnosti. Zdrave, crkvene, pravoslavne pobožnosti. Koje daj Bože da se svimi udostojimo ako već nismo molitvama svetog oca našeg Save, Nikolaja, Justina, molitvenim zastupništvom presvete, vladičice naše, bogorodice, u čeje se utrobi Bog i čovek sretoše i božanska i ljudska priroda s jediniša, koja nam je uvijek na pomoći, uvijek nas štiti i kao majka rukovodi njoj, da pripadamo i vjerujemo, čvrsto vjerujemo da će sa nama na kraju, u onoj eschatološkoj perspektivi ipak biti dobro i blagosloveno i u vremenu a da će Bog i u beskrajnoj nadamo se blaženoj vječnosti Amin Bože. Amin Bože. Amin Bože. ja se zahvaljujem osvora Pavelu na ovim visutnim rečima ako neko imao visutnih da postavi neko kričanje na ovu temu izvalit da li ima neko nepopitanje da postavi uz koliko nešto je uče da je nemažnost da ona koja je sprečala da nosim listu koja je nam pomoćila u srcu i da je dostate da pažnje taj koja vam ne šta vam možete reći kako našu pažnju da vežemo za istinu? Odlično pitanje. Odlično u isto vrijeme je zahtjevno, ali evo da, pošto je u pitanju čitao učenje, recimo kad govorimo o nemaru i o pažnju, je baš ovdje, ali, ajde reku da ne odem, bio sam u dilemi da li da prođemo kroz jednu lekciju svetog gdje njatija Bramčaninova, ali nekako ipak smo isetili da je bolje da ospostavimo ovaj kažem uslovno direktni kontakt mada je svakakvi preko svetih potaca sasvim opravdan i dovoljno direktan sveti gnjat je Brjančaninov evo da kad ćemo, po knjigu Asketski ogled u tri toma prevod Hivandarske zadužbine to je jedan od naj, najvažnijih učitelja crkve danas i jedan od prejemnika svetootečkog učenja Po riječima oca Serafima Rouse, bez svetog ignjakija Brjanšaninova i njegovog savremenika, episkopa Teofana Višinskog zatvornika, teško je razumjeti učenje crkve, vrlo teško. Postoje nas pokuša i da se bavimo velikim i visokim stvarima iz oblasti bogoslova, ali to broći i sese najčešće biva neuspješno i ljudski um neobučen da se kreće kroz duhovne prostore zavuta i zastran i od toga m, praktično da niko nema ni koriste a oci poput svetog ignatija i teofana zatvornika na praktičnom planu ne teoretskom, jer teorija u učenju naše crkve slijedi praksi kada kažemo teorije mislimo na sozercanje ili duhovno sagledavanje da bi čovek zdravo sozrcavao, duhovno sagledavo, treba da ispoštuje zadatke na onom praktičnom nivou ili u djeletnom podviku, da se suoči sa svojim strastima, da se suprostavi njima i kad se steknu u slovi da primi i veća poznanja. O tim praktičnim asketskim tehnikama Sveti Otac Ignatije govori detaljno, iscrtno i što je drugo važno sistematski. Istina njegovo učenje nažalost više nije toliko lako obzirom da imamo sve više navijača i oni koji se e, nalaze u sportskim kradionicama, hollywoodskim radionicama i drugim mjestima gdje se nadahnjuju duhom ovoga svijeta, nažalost, ovo učenje njima će, ukoliko se ne i ne pokaju, biti zauvijek tuđe. Ne mogu ga primiti u takvim sasudima. Za ova učenje koja u suštini predstavlja ju duhovno miro, je dakle svetinju, još jednom želim da istaknem. Slovesno učenje crkve, braći i sest, to je svetinje i ona treba da se primi u kivotu gdje mi pravimo grešku bogojavljenska voda i mi dolazimo sa kanisterima od benzina sa buradima od sirčeta, kupusa znate, i natačimo bogojavljensku vodicu e, takav sigurno da neće primiti učenje svetih otaca ne samo što ga neće primiti njega ono uopšte ne interesuje a onaj koji hoće da ga primi on mora ozbiljno da se pripremi mora iznutra da očisti svoj sesum jedan od savremenih učitelja crkve i nasledniko duha svetih otaca i svetotočnog predanja takim Andri Tarofaju Karav znači ja izdanje možete naći na srpskom jeziku božijem blagoslovom i u izdanju manastira Podmajne Na jednom mjestu govori da je knjigu svetog Teofana Zatvornika, njegova pismo o duhovnom životu, dobio tek poslije određenog perioda koje je provio kao monah i svešteno monah. Od jedne stare i iskusne monahinje koja je ga jednog dana pozvala i rekla evo danasti ti uručujem ovo blako. I davamo je knjigu duhovna pisma, odnosno pismo o duhovnom životu svetog Teofana Zatvornike, jer je prociniva da je postao sposoban da primi to miro u svoj sasud, duhovni, umno-srdačni sasud. Vidite kakav svešteni odnos prema predanju. A na nekim drugim mjestima Sveti oci, recimo u Valamskom manasivu, neke knjige ne čitaju, nego samo celivaju, kao svetinu, a sadržaj prevazilazi njihov duhovni nivo. Oni ih se ne odriču, nego ih celivaju kao mošti. Zato, da bismo se upoznali sa učajnjem naše crkve, a to je jedan od razloga zašto se njim nismo upoznati, jeste način našeg života. Podgledaš jednu seriju, podgledala si i drugu i putuješ, kako kaže Arhimandajit Karelin za televizijske serije, karavan koji traje. Tu su karavani, znate, koji nikako da prođu. Filmovni. Savrmena umjetnost. Pazite, kult sporta, ovo što mi danas imamo, da se razumijemo, to nije kult. Je se vidjelo i toliko sportisa koji ne umiju loptu da šutnu. A svi govore da je u fudbal. Evo sa njim da izađemo ispred njegove kuće, znate, to bi sve ga bi bilo, samo ne fudbal. Takav čovjek, znate, ne može. Pazite, on može da igra da fudbal, ali ovo učenje ne može, jer to su kultovi, znate. Da bi mogao da primi ovo učenje, on mora radikalno da mijenja svoj život jer primujući ovo učenje on prijima onoga koji je poslao ove učitelje a između ostalog da ispoštojemo i brate i njegovo pitanje postoji učenje o pažnju kod svetog ignjatja Bramčaninova imate lekcije o pažnju šta je to pažnjo? I koje vrste pažnje imamo. Ali, da biste vi saslušali svetog i gnjatnja Brunšanina, vi mora da odvojite vrijeme i da dođete ponovno. Jer ne može nam sve odmah reći. Danas ćemo govoriti o djelatnoj pažnji. A u sledećim suosretima govorit ćemo o takozvanoj blagodatnoj pažnji. Штаје од јевана, а шта је to braгодатна паžни, која су својство jednе која друге. који су непријтелиji и prve i druge и који су прои prvе и другe. учење паžни. Он да нема. Има учањо немау. та porрок ко је нема. Чеmu води нема? Po kojim simptomima prepoznajemo da ćemo upasti u, u duh nemira? Kako da ga istisnemo? Koji metode ima, koja tehnika? Evo da ti navedem i tebi i sebi dopunim da i brati prenesem, kasmo pitali o ćerfa Jovi, nedavno ga posjetivši u Svetoj Gruziji, pa počeo, mi živimo u gradovima. I on živi u gradu, u Tbilisiju. Ali Duhom živi u onom gradu koji će doći. Pa mi vidjevši na njemu taj mir, a poželjevši sami da ga imamo, pa ga pitam oče. I mi živimo u sličnim uslovima, ali nemamo taj Duh. Kako se on stiče? Kako da vežemo svoj um, svoje biće za Isusa Hrista? Jer to nije ovako danas, vidite i sami, živimo u ekstremno teškim uslovima, pogotovo u većim gradovima. Mada danas situacija u manjim mjestima nije mnogo bolja. A on daje odgovor otkivan na nakovanjima svetih otaca. Kratak odgovor, ali dovoljan onome koji istinski pita. Pa kaže. Posmatrajte na svijet. Gledajte na svijet kao na grobi. A na ljude gledajte kao na mrtvacu. Odgovar. Počeo? Ovo ide ispod teksta. Počeo? Ako si stvarno pitao, dobio si odgovar. Ako nisi pitao, onda me nećeš razumijeti. I vjelite. E, Pazite, ovo je sad već e, jedan metod, asketski, na koji baš nismo navikli. Neki bi se I sablaznili, znate, od hrišćana koji žive u močvarama duševnosti, to je za njih pretvrdu. Ali za onoga ko ima potrebu, istinsku, duhovnu potrebu, to je moćan metod. Nađete se u vrtlogu i ispalite taj projektiv, znate, sve sahrani. Pazite, svi će biti s Onaj koji je živ, evo, Evo, Eman 92 godine. On se potpuno slaže s Arhemendritom Rafelom. Zašto? Zato što on nema druge i prijatelja ove zveš godine. Nikoga nema. Zato, mobilni telefon. Baba voli još malo poruke, munici, unuke, dje su, šta su, kako su. Zato, a on? O, oh, da. Odavno su mu svi sahranjali. Znate kakva perspektiva, bodem kod njih često e, na pravo duhovno zračenje, zna. potpuno očišćen prostor, tu davno nema posjeta. Ima baba još jednu drugaricu koja se jedva kreće po stanu. Potpuno, znači. To je to jent da se bavio tim pri tim metodom pri 3 4 decenije bio bi potpuno pravo, znate. Jer evo, vidiš, došlo je vreme. Sve smo ih sahranjali. Pozitivna generacija sa 100 godina, znate. Mesto. Svi budu sahranjeni. Svi u Svata užobanost, akcije, to uveću i se sve korak po korak, korak po korak, ka grog. Svi ljudi umrijeći, umiru, pazite. A vi imate pouku, pazite ga kao to jaka, moćna pouka. Vi samo premotate film unaprijed, iz te gužve, iz te dreke, vreve, brzine, samo premotate malo unaprijed, I vidite da se sve tu umirilo. Svi su ulegli i postaje ona grobljanska tišina. I sa tim iskusom, a to su sposobnosti uma koje treba razvijati, vratite se u centar i u jezgu vrtuga, u okolo je, kako kaže vrat neboljše za za Vaznesenski hram u Beogradu. Mm -hmm. I ostao vam je zvuk, odnosno trag grobljanske tišine. I govorite Gospod Isuse Hristo Sine Bože pomiluj me grošno jer On jedini neumire jednom pokusio smrt radi svih nas i ustao za uvijek. Na svim tim globljima braća i sestra i među svim tim ljudima samo on može da te čuje. Samo njemu može da se obratiš kao besmartni. I eto, vidite, funkcioniš i stvarno probajte. Naravno, potrebno je da se steknu određene uslovi da bi sistem pofunkcionisao, ali tekako može. To je samo jedan od moćnih metoda kojim raspolaže naša crkva. I još jedan, da ne zaboravim, pošto shvalim od sutra Svetu Mariju Egipćanku, koju je pričestio Sveti Zosima, nosilac svetotačkog predanja braću i sve se to treba da znate ima u trećem tomu dobroto dobrotoljublja sačuvana njegova knjiga poluke svetog zostime, savršena savršena knjiga savršeno duhovno usmjeranje kada smo se prvi put sreli sa tom knjigom tada već u manastiru, bratija je pogledala u brižnjega jedne i druge smo gledali i stiljđeli se smo vidjeli koliko pogrešno živimo, kako se pogrešno orijentišemo kad smo otvorili mape Svetih Otaca. Jedno od povuka Svetoga Zosile, jedno od učenja, i to mogu slobodno reći, vrhuminskih učenja Svetog Pravoslavlja i jedan od moćnijih metoda, asketskih metoda, u borbi protiv strasti, jeste i samo prekorijevanje. Samoukoravanje. Duhonosnim Ava Nitrijske gore na pitanje arhijepiskopa Aleksandrijskog Teofila, koji je došao specijalno da pita Avu samo jedno. Ne praznoslovlje, ne doček, doksologije, ništa to. Ni došao sam da te pitan jesam patrijar, ali sam došao da te pitan kao Avu. I odmah ide nazad. Reci mi, šta si našao da je najvažnije na ovom putu? Putu duhovnog života. A Ava mu odgovara, odmah, iz Jer on to što je našao, zato se drži svim svojim bićem i kaže mi. Obratite pažnju, to je naše učenje, sako i ми nažalost, nismo poznati. Avo govara da uvijek i u svemu optužujem samoga se. А patrijak odgovara, Avo, to не samo da je najbolji, nego I jedini put. Eto, daj Bože, braću i sese, da i mi napravimo makar nekoliko koraka na putu za nebeski Jerusalim, pa ako ne stignemo za života, makar kako kaže onaj mrad, da umremo na putu za Jerusalim, a blagodat će nas prihvatiti i, i dovesti, vidjevši našu dobru. Naomiru. Gdje smo leci draže, draže sada ovdje. Svoj svijetno je vaša dobra djeva. <laughs> U jednom delu vaše besede, oče, izrekli ste konstataciju da većina nas, ja čipak reći vernika, je samoukova samim tim smo ovaj stekli sve mogućnosti da promašimo pravilno e, šta nam praktično valja činiti da tako ne bude odlično da vam kažem e, vi bez sveštenika ne možete i bez spisa svetih otac e, danas spisi igraju ogromnu uvuku ne ja, samo danas veličine poput Svetog Nile Sorskog, poput Svetog Pajstje Veličkovskog, velika optina pustinja, znate, ništa više nisu radili bez pisa. Sveti Nil Sorski nije htio da da odgovor nijednom svom kauđeru prije nego što neće naći potvrdu u učanju Svetih Otaca, kojim je ovladao skoro savrašeno. Nije mu trebalo mnogo, znao će da traži u pojem pravcu, ali odgovor nije dao od sebe. Naravno, to se tiče monaške duhovnosti, ali da se razumijemo, braći i ses, nemojmo da podvednemo opasnoj satanskoj predrasudi, to je za kao uđere, to je monaško. No, nikad nije bilo tako. Monasi su, pritom, mislim na zdravo monaštvo, na monaštvo koji će biti naslednik duha monaškog, predanje monaškog, najzdravije predanje monaškog, je uvijek bude nekih zastranjenja. Ono je svjetlost narodu, znate. Nemojte da podlježete takvim pritisima jer njih nažalost ima. To tako kao uđeri i ovako onako. To je, čim to čujemo, vjerujte mi, odmah znamo ko stoji za toga. To đavo radi svoje. Bez našto i monaškog predanja nemate što da tražite, braće i sest. Sveti gnjatije. Koje sveti gnjatije? Monaga. Ko je Sveti Sava, vreći svetu? Monak. Ko je vaspital Svetog Sava? Monak. Šta kaže Sveti Java Jusin za, za monaha? Šta je najveće što ima srpski narod? Vladika i monak. Ko će čuvati dušu srpskog naroda ako ne monaštva? Ko su nam najveći učitelji crkve? Monasi. Branitelji vjera? Monasi. Nemojmo da bježimo od njih. Naravno, nešto pripada, i u užajem smislu, i direktno tiče se monaha i njihovih monaških obaveza. Ali odvojiti se o od njih, to je pogiberno. Zato, danas imamo divna učenja. Naveo bih e, nosioce tog učenja, mnogo je važno da ih prepoznamo. Evo, večera se ovdje ko bude zainteresovan, Ne zato što je to izdravašta i produkcija mana sirapodmajine, to je naše. Mi smo to prihvatili kao obavezu i odgovorni smo za to. Ali smatramo da se čovjek sa Bogom može sresti kroz učenje arhimandrita Rafaela Karelina. Tvrdo Božje učenje, tvrda Božja vjera. Ne nekako mekuštvo, nekako češanje po ušima i neka zmeti kao ovde. Tvrdo Božje učenje. Danas, isto kao što je bilo juče, isto kao što će biti sutra. Izraženo jednim tačnim, preciznim i bilo jasnim silom. Ako ti se ne sviđa ostavi. Ono se svakako mijenjati neće. Drugo arhimandrit, Vazara Bašidze. To su savrmeni oci, živi, djevuju, pišu. Njihove knjige ovo je jedan poseban ukus sveštenog pravoslavlja, znači. I što je najvažnije, obraćevi se direktno nama, zbunjenom stadu. To je mnogo važno. Karaju, znači neka zaiđe da za bogit, na znači. to kada baš ide uđe sa njegovim, na znači. to analizama za bogit, znači. uđe, otkrije sujetu, znači otkrije ranu. Skineti masku, otopiti se šminka, otvoreti se rane, probijeti smrad. Čije je ovo? Tvoji. Ko ovo smrdi? Ti. Ko je ovako grdan? Ti. Ko je ovo bogesan? Ti. Čije je ovo grije? Tvoji. Ali i lijek ti daje te iz, iz, iz, iz tajni bolesti, kako nosi i naziv ta jedna njegova knjiga o tajnih bolesti na duši. Znači, grandiozni sistem, bogoslovski, asketski, ekvisiološki, dogmatski, arhimadrita Rafaela Karalina. A oni su, bratvi i sese, sreli se sa Bogom opet kroz svete oce. Arhimadrit Lazara Bašice kaže na jednom mjestu, kad je postao monah, kaže da se nisam srela se setim Ignatija Brjančanina. I sa njegovom knjigom primio savremenogog mo našeg. Kaže: "Ko znao gde bih ja danas bio? Gde bih završio?" Zato. Uhvatio se za oca i otac ga je vodio. Isto to važi za Pahimandrita Rafailovog kralja. Nesreo još žive oca, nosio se Bogodati. Pa onda i Sveto Oca takođe bremčaninova, teofana zatvornika, pa malo, pa malo, pa korak, korak pa hodaju, u koračuju u sveštenu obla svetog predanja. optina na pustinji. Na to. Vrgo važna zona, vrgo važno učenje, učenje optinskih staraca. Mnogo važno učenje, njega vam posebno preporučujemo. Imate danas prevedene knjige, pisma svetog starca Ambros i optinsku. Za vašu informaciju terapeut koji je liječio Dostojevskog. Dostojevski jeste veličina, pisac, ali on je pacijentan Vrosijan. Za Dostojevskog mnogi znaju znam Vrosijan, ne valja nepravedno, netačno. Makari i optinski. Ne. I mnogi varsonufije, to je čitava generacija onda vrlo važno susret Boga i čovjeka na dirljiv način nego malo evo je jedno veče odšed za trpanje a ostane po sve Sveti Paisije Veličkovski znate čovjek je za dobroto ljubav imamo i njegovo život je smo štampar date susret Boga i čoveka, kao kojim nas zove otac ubograz kao sveta otce kako se sudariju Znao je da neđe kabal postoji, umorio se više od akumulatora, od baterija, od punjača, ovih oni i akademija, i škola, i svega. Umorio se. Znao je da postoje neđe kablovi sa nebesa spušteni. Znao je da duh sveti tu negdje diše i traži onako kao kao žedni jelen, tražio, tražio, tražio po svetoj goli i nađe šta? Spis. Spis. Svetogorci tada, to je 18. vijek, zaboravili svete oce. Pokušavaju s Bogom da se sretnu na ovaj onaj način, zaboravili učenje. I pajsi je uzima baklju, znate, i visoko je podižao. Našao je oganj pod zemljom, zaborava i nemara. Spi svetih otaca. To vam je današnje dobro to ljublje. Vi ste čuli za taj čudesni zbornik, ali to ne znači da odmah utrčite u njega. Ovako mojte nagu, to je tamo cijevaju i munje i glomoli. Našo je, sabrao je, znate, pa onda pročitajte tu knjigu, to vam od srca preporučujem, ona je dirljiva i može da vam jasno pokaže koliko su ti spisi važni i koliko se demonske sile njih prašaju. Nati, koliko im je važno da da ih se ne dotičemo. Kad se sredo sa njima Kad je povezao, kad je skinuo ne svoje zaborava, pa kad, kad je svoje biće nakačio na tu silu. Pazite, to je vijek, osamnesti vijek, znači opšti pad duhovnosti. Sve ta gora, pazite, skoro ne izdisaju, zamislite to. Ava, pa i u mlad i monar, usamljao. Znači, u njegovom življu, to je dirljivo ko što je sve prolazio naravno vođen duhom svetim navazivatu vatu duha Svetove, u svetnim spisima da Isak sirin Jovan evangelist svih Isihilij samimski Vrsanuf i Jovan Simeon Novi Bogovslav Antoije veliki da sad ne nabrajamo sve oce Je to predanje ne prekinuto i onon se nikad neće prekinuti možemo samo da ga zaboravimo On se обраćaju sve sve sjedinju sa njim i kažete od mladog pajsijemo na dobili smo znate strahovitu duhovnu veličinu. Postao je magnet koji je okupljao monahe oko sebe i njihov broj je dosegao začudujuću cifru od hiljadu kaože zavisi od tada su već prešli se Svete gore u Moldaviju, današnja Rumunija, Manasir, Njamec, sekul, dragomirna, pa onda Njamec. Hiljadu monaha, pazite. Na njih šestdeset, bilo je odvojeno šesta legiona demona, kad su se skupili na Svetoj gore. Postali su strašna prijetnja za duhove iz podnebesa, za formacije iz podnebesa. Nečaslije je prepoznao da će biti nebolje. Otkrije je oružje, tajno i usmjerio cijeli gor. I onda je braći se počelo raznošeno. Hidradu monaka, prepisivači, znači jedan savršen sistem, ali, pazite, samo po mapama. Svijeće, bratije je u sali, svijeće, Ava čita i tumači. Ništa samo kažu da je bio potpuno zagnuren u sve, u sve te spise jer je i prevodio iste sa grčkog na slovenski taj podvih, to sami tamo vidjeti šta je sve tražio od njega kakvu žrtvu, kako umiranje kako davanje života radi bližnje znači maksimum evanđelske ljubave i postigo je takav efekat da je ta jogan preuziman od njega preko njegovih učenika i razvučen u istočne zemlje Rusija, Bugarska, Rumunija, Srbija. A optina pusinje je direktni potomak pajseskog naslijeđa i mnoge vavre po Rusiji. To učenje do dana današnjeg nadahnuje ruski narod. Довољна је само Оптина пустиња. Оптина пустиња извршила страховит утицај и на руску културу, браћо и сесто. Захваљујући тим светотачким и сихасичким, тачни апостолским предањима. А исто to учини Свети Никодим Гиолит, нешто младији, савленик Светог Паисија са његовим сатурником Светим Макаријем Оптинским koji razvlače istu tu vatru, ali na svetloj gori i u grčkim zemljama. I od tada do danas ona se razvukla. Imate je sveto pajsija Veličkovskog u Americi. One sestre monakinje Amerikanke, taj manasija koji pada srpskoj crkvi. I danas, Ignjatije Bramčaninov, naslednih pajsija, Sveti Telefan Zatvornik, naslednih pajsija, Serafim Rose, Amerikanac, Veliki poštovac Svetog Pajsija Revičkovskog, šume Kalifornije, Pajsijevo predanje. Podmaninsko izanje e, žitija i djele Svetog Pajsija Revičkovskog je prevoca engleskog, koje su štampali oci u platini na anim agregatima, na naftu, šumama Kalifornije, skidajući zvečarke sa štamparskih mašina i ćerajući se sa Međedinom da bi odštampali žitije Svetog Pajsu. Prva knjiga koju štampa, Optinska štamparija, koja je napravila veliki bum u to vrijeme. Prva knjiga koju štampa i Optinski starci, bio je upravo žitije Svetog Pajsu Veličkovsku. I da ne širim, na njegovom primjeru najbolje možete da vidite kakav značaj imaju spisi, to je učenje Svetih Otaca. A kako mi, brate, da ih učimo? Naravno da ih čitamo, ali to s crkvu. Vrlo je važno da se oci aktiviraju. I ovdje, ako moram da to istaknem, smatram da je tu veliki nedostatak našeg crkvenog života ili crkvene organizacije, mislim u onom misionarskom smislu, jer kateheze, odnosno pouke, učenje, to, to neko treba da prenosi narodu. Ne vidim razlog, zašto bi, pazite, nama je, da ja sam rekao otcima, doći u Valjevo, pa mi bi smo došli da vam poguramo auto iz Budve, zašto? Zato što ćemo pogurati auto, ono će upaliti ili neće, ali mi ćemo posle svratiti do svetog Nikolaja i ja i Ustina. A kamo bi da dođemo da, da se okupimo i ovako nešto da prozborimo. Ali, ne treba da očekujemo da neko dođe iz nekog drugog grada, iz uge pathije, nego ko? nama, mislim da je to potpuno normalan stav. Svaka parohija bez izuzetka, jer ne može biti izuzetka. Manastiri kako ko može. Znate, manastiri opet, ako su u gradu, ajde neka pomognu. I ovo je blagosloveno, vidite, otac zove monaha, i mi volimo, nama, evo nama večera su podma i nama otac, je otac, šte je subote, sutra će Otac seneša da ne govori. Znači, to je divna sprega. Ali u svakoj parohiji, jednom nedeljno, minimum, pazite, minimum jednom nedeljno, treba da bude katihese. Katihese. Pri tom, e, predrasude, a, nešto sam pričao i dostepio. Ne, ne, ne. Vidite, vjelite mi. E, ja bi večeras, pri ne zato što imam znan, nego to govorim, da bi vam istakao vrijednost naše predanje. Mogu da vam govorim dok ne padnem u nesvijest. <laughs> Vjerujte, dok ne padnem u nesvijest, samo jednu lekciju, evo, htjeli smo da vam o čitanju svetih otaca, svetog i njatije Bramčaninova. I pazite, pitanje je da li bismo je završili. Mi dolje osanemo po, po dva sate i posle pogledaš čoveče. Pa mi ni iz jednog pasusa nismo izašli. Zašto? Zato što treba čitati, pa onda navodu, znate, smekšati i pustiti da to uđe u krv konkretne zajednice. Za mene o, malo težo je, jer ja vas lično ne poznajem. Nekje znam. Ali vaši sveštenici poznaju vaš duh, znate, znaju vas slično, uvezu u vaše kuće, znaju probleme, ne? tako da mogu da, da vam puste tu silu u život. Pritom, to neće biti sila uh, njihova i energije njihova, nego energija crkve, energija duha svetu, učanje crkve, nepogrešivu. Evo imamo ga. Ne? Pazite, samo Vladika Nikolaja, pazite, mi Vladiku Nikolaja nismo ni načeli, Ni načeli. Nismo tri glave tumačenja iz vjeroobrazovanih ljudi, tumačenje s njelova vjera, tri glave i više nismo mogli da nosimo. Nismo mogli više da nosimo. Počelo je da se preliva na. i onda pazite, nema efekta. Zašto? Pusti nek se stvari. Prva dva člana, vjerujemo jednoga Boga Otca i sledeći član. Ali kad vladika rasvori, na to je okean i to vječnost on može da nazreš kraj. Ti, uz pomoć svetog Otca, zato su nam oni ostavili na u I to možemo svi braćo i sve, svi sveštenici. E tu, ako se začuti, ne valja. E, do čega onda dolazi? Onda ćete i početi sanom. Jer imate duhovne apetite. Pa ćete da uzmete knjigu, pa ćete da je čitate i tumačite kroz prizmu svoje gordosti. Pri tom, sad ogolimo, širen kontekst, jer svi smo gordi, znate. Da bi rekao za sebe da nisi gord, ti ili treba da budeš u prevesti, ili neko treba da pumuje toj tvoj izjavi, nekoko zna da si uspio da si izsiliš. Ali čitati učenje crkve kroz prizmu gordu, se to vodi u prevest. Vidite koliko danas ima ljudi, to je, da vam kažem, to I to su ljudi koji šetaju, znači, idu u ulicama, šetaju po parohijama. Znači. Populno su u nekom zanosu. To izgleda kao neki pobožni liturgijski zanos, ali vi vidite ljudi u prebojstvu. Znači. Prevašteni ljudi. On se bavi nekim situacijama. Sve sam se jednog tesara čovječa iz Bosne. Tek sam posto sveštenik i on privozi i kaže oče, nate, ne znam kako vi se česticama sa sa diskosa, da li vi sve čestice stavljate u put, pa onda narod pričešćujete, ili se prvo vi pričestite, pa narod, pa tek onda stavljate čestice. Ja gledam čoveka, pritom, meni su te stvari još nepoznate, i to je problem koji se tiče direktno sveštenika zjakone, ograničenje na prostoru časne trpeze. Gledam ga i vidim on je zabrinut pritom on je čovjek iz naroda i bavi se tesarskim zanatom a tomu je mnogo važno pitanje otko njemu to braći i sestri njega je neko uvukao znam neko mu je rekao i on je učenik iz pritom on je sam vidite i sami ta dilema kako se liturgije služe da li se radi ovako da li se radi onako to je sve nezdravo Vjerujte mi, problemi postoje, ali oni se rešavaju. Oni, braći sve se, postoje na potpuno drugim nivoima. Nije, nije tu nastao problem, on se nalazi na potpuno drugom mjestu. To je neki efekat, mada rekao bih, i zamka. Znate, kao tu je problem, ali nije tu. Zato kad ga tamo rešavamo, i ga zapravo uopšte ne rešavamo. Dakle, problemi postoje, ali na drugim mjestima. I druga je terapija. A uzlog svemu tome je upravo taj nedostatak pažnje, znate. Ne budi se dovoljno računa past. Znate. I onda gordost, samovolja, znate, dovode do toga. Tu će se uvijek naći neki gordi pastir da malo podgrije tu čorbu, znate, i raspramsa tu vatu i onda imamo problem. Imamo problem. A nije trebao tako da bude. Sve to može da se rešava potpuno drugačije, znate. Zato je potrebna komunikacija, znate, živa veza i to pazite, jednom, nedeljnom, minimum. Ukoliko su u pitanju neki veći problemi treba intenzivirati, onda da bude i dva puta. Toliko tema imamo, ne načeti jer na od ima potrebu. I šta vi onda radite? Idete na internet. Idete na internet, znači. A tamo tad vi možete naći neke na dobre odgovore, ali ne upravo u vrijeme. I na loše. I na loše. Možete čujete dobru stvar, al ne možete da je podnesete. Zdravo. Zato je važan pasiv, znači. Pasiv je važan. Kod mene u manastiru ima kao Ali ja bolje znam što je njemu potr potrebno od svetu lignatije Brunčaninova. Ja bolje znam. Evo tu je naš Luka. Ja znam kad treba majku da pozovemo. Je ovo kao se želi majke, je tako? Je o tako, Luka? Ja mi on majko, a mi on se onda pozovemo majkova. I oni se tako mi nastavimo dalje da se podvizavamo. A sveti lignatije ne zna. Ne znam, broj majke. Dobar narod, znate, dobar, ali podivljamo. Znate, podivljamo, imamo te, te energije pale prirode i ona, znate, ne naiđe na, na kontrolu, na bravoslu, nema poslušavanja, znate. Danas sam bio u Mjaveševi, pa primio me otec Arhimadrit i nas dvojica po sebi turi je jedna pobožna sestra, zaista pobožna. Međutim, i krenemo nešto, ona priča. Dobro, sad slušamo. I opet krenemo, ona opet priča. Ajde, dobro je to. Ali to su sve, znate, ne može, to su odsjeć, njena sjećanja susreti sa nekim na, našim prijateljima, otcem ovim, otcem onim. Na kraju bio sam prinuđen dobro dobronamirno da kažem sestri da to što ona radi nije dobro. Nije dobro. Naveo sam primjer velikih otaca u starečanju. Imate i starečnike. Čitajte starečnike iz njih se poučavajte. Deset velikih otaca među njima i veliki java pimen. Sjede, a starac recimo Anuv veliki java je među njima. I niko od njih ne govori dok je starac živ. Svi ćute. A pazite, svi sugao i ćim. Je li Jovan Kob, on ćuti. Pa se da da je Jovan Kob ćuti ili On ćuti. Bun, sa sud duhom svetim, ali ćuti pred starim. Ova naša sestra, vjerujte mi, da je nisam preusmjerio, i ne bismo riješ pogovorili. To je taka jedan nabo, jedna potreba, ali nije blagoslojena. I što je, je važno? E, mi smo dužni, brazovi sestri, to se vidjelo na njen, njenim očima. Ona je na kraju bila zadovoljna, blagodarna. Samo je trebalo malo da je se pogije e, pažnje u lice, znam da. gleda zadovoljno. To je njena mjera. One, ona priča i samo sebe, o te reće. To mi isto radimo kad dođe vladike. Dođe vladike i digne se pogledica se iz sela i on drži slovo. I vladike. Ja, trpeljive vladike su. Narod žeden, pastijerske riječi, međutim, starina sipa iz njegovog bureta, vladiki prođe dragocieno vrijeme, blagoslovi i zablagodari na trpezi i ode. I šta bio, sada smo da gledamo domaći. A on više nema potrebu nama na da priča, nego je imao potrebu da ne da vladici da dođe do riječi. I, da, to su sve najizgod sipne stvari, ali vrlo važno, znate, jer gospod nije nametljiv Ospodim, mogao da pusti rič, braću i sestre, sve da nam uđe u mozak. Svaka njegova riča. Njegova riča se sve pokorava. A on je tako izgovorio da možeš i da ne čuješ. Da možeš da, da zivaš dok on priča. Da možeš da je zaspiš u srednji gove priča. Da možeš uopšte da ga ne slušaš. Zašto? ne je. U kojem smislu nam da treće? Ne ugrožavati slobodu. Datati je, baš tebi, a primi je ako hoćeš. Zato, sveti ocenam sučaj, sveti Ignatije u očitanju svetog evanđelja ima lekciju, govori da sveto evanđelje treba treba mu pristupati sa sveštenom pažnjom. Kao da se pričašćujemo, vjerujte kao kad prilazimo pričašću primiti, upiti tu riječ i držati je u srcu i su toku, kad nam oci govore da ih slušam ali oci treba da govore to je mnogo važno i u vrijeme i u nevrijeme zato i uvijeko naši oci imaju da ne kažu što kaže naš mitropolit oče ako ne možeš sam nešto imaš vodiku Nikolae imaš prolog pa i sam, kaže on za sebe kad idem na liturgiju uzmeš provo, uzmeš besedu sve toga vladike, ne moraš ti govoriti ono što je on tamo rekao a možeš baš i sve to, nećeš pogrišiti ali prosit te nadahnuti ne može da te nadahne ali treba i sam da budeš oduševljen treba da budeš gamut donosljen spasenje da narod vidi da ti živiš na tom, da te to pokreće a će on da priđe Kao što kupujemo kirbi osisivača. Tako. Ili, ili šta što se prezentuje. Dođe, on vidiš, on, on ljubi taj osisivač. On tamo pjeva. On je oduševljen im. Ti vidiš, nešto. Mi smo svi ženi toga. Molu ravnodušnosti, znate. Nezainteresovanosti. Vidiš nekoga koja je oduševljen im. Ti to platiš dvije, tri rade, evo. Ne plaćaš ti osisivača, nego... Evo, laka si takav, kupit ćemo. Ako funkcioniš to je market? Uduševljenje. Da. E. A mi u crti polazimo pored najvećeg vrijednosti. Na. I to je velika kriza, baš za naši sveštenike. Uh, tu je sveštenik u mač, povod je na vratu. Znate. Zato molimo se za naš oca. Možete se, se za nas. Zato je ta molita potrebna. Jer ako nema ruđe u njega, ta ravnodušnja, ako istrčava iz bogosluženja i srkve, da bi stigao da odgleda utakvicu. To narod ako vidi, znate što je to? To je kao streljanje. Pokosni ih sve. Nati. Pazi, to je, to, je, to je šok, to je trauma za narod. Ili, ne, daj Bože, da ga vidi u sportskoj kladionici još nešto izlazi iz sportske kodionice što je to koji kočio ima a ja za mladov čovjek znači viti znači kako to su pod trensiju nešto je večno smo se traves odać se to izmiče pod nogama zato što je potrebno uhvatiti takog mladog čovjeka mladu dušu iz iz iz to je mnogo sve i Zato su nam potrebni e, primjeri, nadahnuti ljudi. A imamo nadahnuće u svetim ocima. Sveti oti su potpuno pripadali tomu. Pogledajte samo vladiku Nikolaje, pogledajte Avo Justine, znate. pogledajte naše sveti oti, pogledajte svete mučenike. Ako nemamo rednost u sebi, uzmi ognja sa ognješta, sveti, tamo ga je uvijek imao izobilju i nikad ne može da se ugasiti. I ljudi, i starci, i žene, i djeca, i roditelji, i kauđeri. Svaki dan imamo svetitelj. Bludnici, je otiči utra Marija Egipćanka. Pokritski provu. Znači svako dnevno nadahnoći. Nemamo pravdanja. Samo dobra volja, poznanje sobstvenih nemoći, i siromaštva, i svijest da je naš gospod svemoćan i prebogat. Da i mi možemo biti bogati ako se njime budemo bogatili, a njime se bogatimo samo u crk, primajući učenje i učestvujući u liturgijskom životu, to učestvivanje potvrđujući i pečateći svojim životima. Praštajte, ovako malo smo odužili, ali... Eto, od dobre nam je namjer, no, stavit će mu gruicinu. Ja se zakonjem od Rafaelu, je od 25 do 9, molim vas da se zadržimo do 9, jer imamo da podelimo ove knjigice, odras nam je doneo na poklon da. i ovaj, e, Sveti Savo što je zručio na besedi o da. študsku množu i o Samo da vam kažem, sutra je se vraća sat, od dva sata bit će da ne zakasimo na svetu liturgiju kako bi ovo naše produšili sutra na svetu liturgiji pa ćemo zamoliti od sada i tamo besedi nadam se da besada neće biti ovako duga, ali će biti zbazonosla i korista a posle ovoga duhovnog utješenja molim da se malo telesno odreplimo zato što ste mnogo bili mirni Islušali ste stvažnjom, li ste živi i zravi Bogom blagosloveni, samo da otvijamo jednu molicu pa da završimo. Dobre.